A'udhu billahi s-sameel al-alim min ash-shaytan al-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdudu salati wa atamu taslim ala sayyidin Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wa min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسله وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan tuan imam yang dikasih lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan muslimin muslimat ahli jemaah Surabaya dan Sabah. Alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada malam ini kita bertemu kembali dalam siri kuliah bulanan kita berpandukan sebuah risalah kecil 30 tanda-tanda orang munafik tulisan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Tontonan pemboyan insya-Allah pada malam ini kita berada pada karakter yang ke-17 daripada sejumlah 30 karakter sifat munafik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan kita sebahagian daripada mereka-mereka yang ada sifat ini. Karakter yang ke-17 yang dikemukakan oleh pengarang pada muka surat 76 Sering meninggalkan salat berjemaah. Walaupun dalam perbahasan ini hanya berjumlah hanyalah sekadar satu helai sahaja daripada lembaran risalah kecil ini, tuan-tuan dan puan. Tetapi ianya pada hakikatnya satu benda yang cukup penting kepada kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebagai mukadimah untuk kita bicarakan benda ini berkaitan dengan salat berjemaah ini kita tidak bicara dalam dari sudut hukum kerana saya rasa asatidah lain dah datang membicarakan tentang persoalan hukum hakam yang dikemukakan oleh pengarang di sini tuan-tuan iaitulah benda yang bersifat bagaimana kita nak meluruskan Perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil kira maksud daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, "Al-Muslim al-Lathi yuhalat wa ala khairun la nas wajuburu 'ala adahum, khair min al-Lathi la yuhalat al wa wala yajuburu 'ala adahum." Allah kata, seorang yang beriman, iaitu yani orang Islam. Yang dia bergaul mencampuri orang ramai. Dan bersabar dengan karenah orang ramai. Itu lebih baik daripada mereka yang hidup bersendirian. Yani dia tidak bergaul dengan masyarakat. Dan kesabaran pada diri dia itu tadi tuan-tuan dan perempuan tidak ada. Siapa yang lebih baik? Yang bergaul dengan masyarakat. Yang berhadapan dengan masyarakat. Karenah masyarakat. Bersabar dengan kerana masyarakat. Ini lebih baik daripada mereka yang hidup bersendirian. Jadi atas dasar itulah agama kita ini tuan, -tuan Apabila mensyariatkan sesuatu, syariat itu tadi. Dia datang merangkumi kepada semua pihak. Dalam erti kata lain, syariat itu tadi bertujuan adalah untuk nak menjadikan kita ini Umat Islam ini Dia ada sifat Al-ladhina ya'lifuna wa yu'lafun Iaitulah sikap ada sifat kasih sayang Sesama mereka Dan sebarang bentuk Untuk nak menyemarakkan kasih sayang ini Sudah barang tentu Dia tidak ada cara lain Melainkan kita terpaksa Bergaul dengan masyarakat Berhubung dengan masyarakat Hidup di dalam kejiranan kita Sudah Tentulah salah satu daripada cara ataupun kaedah tersebut tuan-tuan. Iaitulah dengan kita melaksanakan tuntutan beribadat ini secara berjemaah. Maka datangnya yang namanya pada malam ini apa dia? Salat berjemaah. Tuan-tuan mungkin boleh berkata yang dimaksudkan salat berjemaah ini tidak semestinya di masjid ataupun tidak semestinya di surau. Kita boleh buat di rumah. Tetapi... Apabila rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu terbina di dalam komuniti, tempat yang kita duduk. Syariat itu tadi dah berkembang. Bila syiar itu tadi dah jadi lebih besar. Satu syiar namanya salat berjemaah. Yang saya dan tuan-tuan boleh berjemaah di rumah. Kita dengan anak isteri kita, dengan saudara marah kita, kita boleh buat. Tetapi apabila syiar itu tadi, yang lebih besar itu tadi, dah ada di hadapan rumah kita. Apa dia? Ini masjid ini. Dulu sekitar uh, 10 tahun dahulu ketika saya memberikan kuliah di sini surau ini adalah saiz kecil sahaja. Kan, Kemudian apabila saya datang semula ke sini surau telah berkembang ataupun membesar lebih berlipat kali ganda daripada saiz dia yang sebenar. Kita jangan tengok itu tanda bahawa kita berkemampuan untuk bina surau lebih besar. Jemaah kita orang yang pemurah ini ramai. Kita tak boleh lihat dari sudut itu tuan-tuan. Kita kena lihat apabila saiz surau ini dibesarkan. Kapasitinya boleh diisi oleh ramai para jemaah. Maka tuntutan kita urusan yang lebih besar daripada itu bagaimana pengisian surau yang dulu mungkin boleh tampung 100 hari ini tampung 500. Kalau jemaahnya sama macam saiz 10 tahun dulu. 100-100 itulah sahaja ataupun 50 saiz untuk kapasiti 100 boleh isi 50. Kita besarkan untuk saiz kapasiti 500 pun tetap pengisiannya sama juga 50. Tidak berubah semenjak daripada 10 tahun dahulu. Maka itu sesuatu berlaku di dalam masyarakat kita. Ini yang berbalik dalam persoalan nifak ini tadi. munafik ni berlaku macam mana tuan-tuan? Dia berlaku disebabkan persoalan ini. Satu, dia tak datang solat berjamaah. Tak datang satu hal lah. Tapi benda yang paling besar iaitulah menganggap solat berjamaah ini satu perkara yang enting, mudah. Yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai tahawun. Duduk di dalam masyarakat kita dah lama. Mungkin hari ini dia telah pencin hatta. Berpuluh tahun dulu duduk dalam masyarakat kita. Tapi tidak ada. Sedikit pun gerak dalam hati dia untuk datang bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks pengimaran itu tadi dia merupakan sunnatul huda Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan solat berjemaah ini sebagai apa tuan-tuan sunnatul huda yakni sunnah yang dinamakan sebagai petunjuk ataupun hidayah dalam bahasa mudahnya namanya sunnah al huda ini tadi Rasulullah SAW mensyari'alkan salat fardu ini tadi. Tujuannya adalah untuk nak mengajak umat manusia beriman kepada Allah SWT dan mereka memahami sebetul-betulnya maksud berjemaah di dalam hidup itu tadi. Maka dinamakan sebagai sunnatul huda. Jadi, berbalik kepada persoalan yang kita sebut tadi. Satu tinggal, yang kedua memperkecilkan salat berjemaah. Kalau sekadar hanya tinggal solat berjemaah ini tadi, dia tinggal mungkin kita berhusnudzuan dia sembahyang di rumah. Tetapi kalau problem yang kedua, dia kata sembahyang berjemaah ini taklah penting mana aku boleh buat di rumah. Dengan anak bini aku pun aku boleh buat. Tak semestinya datang ke surau as-sabah ini. Ini datangnya istilah yang kita sebut sebagai tahawun. Tahu apa maksudnya? Menganggap ringan, menganggap benda solat berjemaah ini Macam tidak penting di dalam kehidupan masyarakat Maka datangnya yang disebut oleh pengarang kepada kita Sering meninggalkan solat berjemaah Sering itu maksudnya apa? Maknanya kerap Jarang kita nampak ataupun mungkin langsung tidak pernah Datang menunaikan solat berjemaah Jadi tuan-tuan kata pengarang inilah penyakit yang paling berbahaya di dalam kitab sahih imam, muslim. Ada sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَقٌ Nabi kata, tidak ada yang akan meninggalkan solat berjamaah ini kecuali orang munafik yang sudah diketahui kenifakannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid. Babu Fadli Salatil Jamaah. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ini tuan-tuan, Nabi kata orang yang meninggalkan solat berjamaah ini, orang ini sudah dicop di dalam kategori mereka-mereka yang berada di dalam kategori nifak. Yang kita maksudkan di sini adalah nifak amali, bukan nifak ya'tiqadi. Kalau maknanya nifak ya'tiqadi tadi dia dah jadi hukum dia itu tadi dah jadi keluar daripada Islam yang selayaknya mereka ini berada di paras yang paling rendah di dalam api neraka. Jadi bila kita berbicara dalam nifak amali ini, urusan dalam urusan agama ini yang berbentuk syariat ini tadi tuan-tuan dan perempuan, dia perlu dizahirkan, tidak boleh disembunyikan. Apabila kita um, mengumandangkan adhan, Kalaulah adhan itu internal sahaja, dalam sahaja, syiar itu tadi tak sampai dekat luar. Maka tidak terlaksana tuntutan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Baik kalau pasang di luar masyarakat sekeliling, mungkin yang bukan Islam protes. Protes mereka kata ganggu ketenteraan kami. Kan kita hidup dalam negara yang material pada hari ini. Protes tak protes ke tuan-tuan dan perempuan. Syiar ini tetap dia kena berada di luar daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terpulanglah kepada kita bagi sama ada kita nak kurangkan dipunya punya tone suara dia untuk tidak menimbulkan keterangan dalam masyarakat. Itu cerita lain. Tapi yang penting apa? Dia kena dizahirkan. Kena bagi nampak. Macam tu tuan kita pasang masjid ini lampu banyak-banyak tujuannya apa? Bukan nak bagi nampak gah masjid tak tapi nak bagi orang nampak bila dia nampak menara yang tinggi itu dia tahu di situ adalah tempat untuk dia singgah menunaikan solat, mendirikan uh, sesuatu Um, ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan singgah cari bilik ayak. Dan kita hari ini singgah masjid, kencing berak, tinggal. Itu tak kena. Bukan itu syiar sebenarnya dibina. Jadi kalau kita memahami persoalan itu, tuan-tuan dan puan, puan barulah kita boleh berbicara dalam karakter yang ke-17 ini. Apabila setiap daripada kita, sikap kita pada hari ini suka untuk datang solat berjemaah maknanya sifat nifak itu tidak ada. Tetapi bagi mereka-mereka mereka yang berada di luar sana, yang mencari jalan ataupun kita kata um, mencari sebab untuk tidak datang ke masjid ini, ini yang kita bimbang takut-takut termasuk di kalangan kategori nifak yang disebut oleh baginda Nabi SAW kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu kriteria mudah tuan-tuan dan puan Nabi kata asqalus salati alal munafiq al almunafiq wal wal'isha. Nabi kata sembahyang yang paling berat bagi golongan munafik ini ialah solat subuh dan solat isyak. Ini yani maksudkan sembahyang subuh, sembahyang isyak sama ada dia tak sembahyang langsung atau dia tidak zahir langsung di dalam solat berjamaah. Ini adalah dua apa tadi bentuk solat yang sukar untuk orang munafik hadir di dalam menunaikan solat. apatah lagi solat itu solat berjemaah. Baik. Jadi bila kata um, Nabi namakan solat tersebut sebagai solat um, subuh dan juga solat isya. Karena dalam hadis lain Nabi saw. sebut Man salat isya fi jama'a fakannama Qamani syafilail orang yang menunaikan solat isya bersama-sama dengan berjemaah seakan-akan orang ini telah menghidupkan satu per dua malam iaitu separuh daripada malam dia telah melaksanakan qiamulail wamansalla alfajr fi jamaah fakannama qamilailakulla orang siapa yang menunaikan salat subuh berjemaah tuan-tuan. orang ini dari sudut pahalanya dia seakan-akan telah menghidupkan Sepanjang malam itu tadi dengan beribadat. Bila mana Nabi nyatakan fadilat besar di antara solat subuh dan solat isyak berjemaah ini tadi. Sudah barang tentu orang beriman bila dia dengar apa dia buat. Dia akan cari ruang bagaimana untuk nak memperbanyakkan lagi pahala pada diri dia. Jadi bagi orang yang tak nak pahala itu tadi, itulah merupakan petanda besar bahawa orang ini ada masalah sebenarnya di dalam kehidupan dia. Maka Nabi kata, Ashalus salati alal al munafiq. Semayang yang paling berat bagi orang munafik ini, ia itulah salat subuh dan salat isya. Dan ini difahami oleh para sahabat dahulu contohnya, Abdullah bin Umar sebagai contoh kalau kita baca dalam riwayat, dia kata kuna ida fakat nara fi salatil fajri atau isya asa'na bihi dzadn atau kamal. Kami ini kalau kami tak nampak saudara kami bila semasa salat isya ataupun salat subuh. Kata dia, barangkali kawan kami ni dah masuk dalam, apa tadi, kumpulan yang sebelah sana. Masuk dalam kumpulan yang sebelah sana. Maksudnya, kriteria mereka untuk nak tahu golongan munafik dengan tak munafik ini cukup mudah. Tapi kita janganlah buat macam tu kan. tuan, -tuan tengok nanti, dia ni hanya semayang solat zuhur, semayang solat asar, semayang solat maghrib. Aisyah subuh tak tak. Kita kata dia ni macam usah sebut Tak, tak boleh macam tu. Sebab kriteria yang ada pada para sahabat dahulu, tuan-tuan dan perempuan, hidup mereka ini, keimanan mereka kepada Allah tak sama macam kita. Yang penting saya dan tuan-tuan pada hari ini, kita rasa bersalah apabila kita tak dapat untuk nak menunaikan solat berjemaah, itu dah cukup. Setidak-tidaknya kita berusaha untuk datang solat lima waktu tetapi dengan kemungkinan kebarangkalian yang ada menyebabkan kita tak mampu datang. Tetapi walaupun demikian, pada asalnya memang kita kena ada. Lima waktu kita kena ada di sini. Apabila kita sudah tidak ada urusan lain dalam hidup kita, tuan-tuan dan perempuan. Hari ini apa lagi? Kerja pun dah tak ada, dah pencin. Kecukupan pun dah diberikan oleh Allah Subhanahu SWT dengan setiap bulan. Kita tak perlu lagi nak pergi bekerja. Pencin kita dah ada. Jadi tuan-tuan nak apa lagi? Kalau melainkan dengan kita datang untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu SWT itu dalam bab ini, seperti mana yang disebut oleh fuqaha, apa kaedah sebut kepada kita, la لا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُتَّفَقْ عَلَيْهِ Benda salat berjemaah ini benda khilaf. Khilaf dalam arti kata apa? Dia bukan fardu. Kalau semua para ulama mengatakan salat berjemaah ini hukumnya adalah fardu, itu dah dikategorikan sebagai ijma'ah maknanya orang yang tak datang solat berjemaah orang ini kita boleh pergi report dekat pejabat agama dia tak datang solat berjemaah tolong ambil tindakan ke atas dia tapi tidak apabila para fuqaha ulama menyatakan dia termasuk dalam kategori al-mukhtalafu fi benda khilaf di kalangan para fuqaha di kalangan para ulama fiqh kecuali dalam mazhab Imam Ahmad saja tuan-tuan dan saya apabila melihat Kekuatan dalil yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal apabila mengatakan solat berjemaah ini wajib. Sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal berada di pihak yang sebenar. Sebab satu Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan adalah amirul Mukminin fil hadis. Seorang perawi hadis yang besar tanpa kita mengecualikan Imam lain, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Apabila Mazhab Abu, uh, mazhab apa, Ahmad bin Hanbal Hanbali pada hari ini mengatakan Salat Fardu itu wajib dilaksanakan secara berjemaah dan bukan sekadar itu, tempat di mana azan berkumandang. Maknanya kalau surau, surau lah. Kalau masjid, masjid lah. Berdasarkan kepada kekuatan dalil yang ada pada mereka. Dan hakikatnya inilah salah satu daripada kebaikan yang kita tidak boleh nafikan apa yang berlaku di mana, di negara Arab Saudi kan. Tentang bagi Mekah, kita mungkin tak bersuju dengan Arab Saudi dalam banyak bab dari sudut wahabi, tak wahabinya. Tapi dalam solat berjemaah cuba tuan-tuan tengok. Bila azan berkumandang, orang akan tutup kedai. Untuk apa? Untuk nak mengimarahkan rumah Allah SWT. Atas dasar satu adalah tuntutan sunnatul huda yang diajarkan oleh junjungan Nabi SAW. Orang yang tak pergi solat berjemaah boleh diambil tindakan oleh pengurusaha agama di sana. Itu tak sampai tahap itu, tetapi kita memberikan pendidikan kepada jemaah kita. Paling-paling tidak. Marilah. Kita semua ada sumbangan. Tuan-tuan setiap kaki persegi rumah Allah SWT ni kita ada saham kat sini. Takkan kita nak biar saham kita itu kita tak pernah guna. Ibarat orang yang wakaf sejadah dia dihantar datang ke surau. Sejadah tersebut tidak pernah digunakan. Hanya disimpan di dalam masjid. Baik tak payah bagi. Kalau tak kita tak, tak nak manfaatkan sejadah tersebut tuan-tuan baik tak payah bagi maka kalau yang kita dah simpan lama kita kena keluarkan contoh hari Jumaat pasang dekat pintu orang masuk Jumaat bagi dekat dia seorang selai sejadah itu boleh untuk dimanfaatkan dia boleh sembahyang atas tu. Itulah kehidupan kita apabila kita uh, hidup kita memahami kepentingan solat berjamaah yang tadi nak mengelakkan daripada apa? daripada sifat nifaq itu tadi yang Nabi SAW sebut oleh itu kata pengarang apabila anda mendapatkan seseorang keadaan yang sehat segar, kuat, mempunyai waktu luang dan tidak memiliki uzur syar'i, namun tidak mahu mendatangi masjid, ketika mendengar panggilan azan, maka saksikanlah orang ini adalah sebagai seorang yang munafik. Tubuh badan sehat. Duk lalu depan masjid, sehari empat lima kali pergi ke kedai kan, tak ada hati, berasa nak singgah untuk nak datang solat berjemaah. Tak ada sakit demam apa. Maka, kata pengarang, saksikanlah bahawa orang ini termasuk di dalam kategori golongan munafik. Dalam hadis, seorang lelaki buta pernah datang bertemu dengan Nabi SAW. Minta izin kepada Rasulullah, berikanlah aku rukhsah agar aku tidak perlu hadir solat berjemaah. Disebabkan, kata dia, tak ada orang yang boleh memimpin dia untuk datang ke masjid. Maka kata Nabi SAW, Nabi beri kat dia rosah. Nabi kata, kalau engkau buta, kemudian tak ada orang boleh nak pimpin kau datang masjid. Kata Nabi, tak perlu datang. Tetapi lelaki buta yang sama apabila dia nak balik meninggalkan majlis Nabi SAW. Nabi tanya dia, adakah hal tasma'un nida? Engkau orang buta, engkau dengar ke tidak azan? Lalu kata dia, wahai Rasulullah aku dengar. Lalu kata Nabi, iden wajib kalau engkau dengar azan berkumandang maka menjadi kewajipan kepada engkau untuk hadir solat berjemaah dalam daya usaha apa sekalipun yang kau ada engkau kena datang jadi kita dalam konteks ini tuan-tuan walaupun alimah musyafi'i tidak mengambil istinbat mengatakan hukum itu wajib hanyalah sekadar sunat muakkad semata-mata tetapi kita faham daripada maksud hadis ni apa kepentingan solat berjemaah itu pada diri kita saya berbicara ini untuk diri saya dan kita semua tentang kadang kita pun bukannya kata sempurna sangat mana pun tetapi kita berusaha untuk menjadikan diri kita berada dalam kelompok warkamu ma'rrakiin rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia menjadi kewajipan di pada sini para ulama mengambil istinbat. Dalam bahasa mudahnya kaedah yang disepakati oleh para ulama tuan-tuan selama mana kita mendengar azan Walaupun kaedah asal dalam kitab fiqah sebut azan ini dalam arti kata azan yang berkumandang itu daripada mulut tanpa menggunakan mikrofon ni Dalam keadaan suasana tidak ada ribut, tidak ada apa orang yang dengar azan maka sunat mu'akad itu tadi dah dikategorikan sebagai apa tadi kifayah. Kifayah maksud apa? Maknanya kalau kita tak datang juga di sini sehingga menyebabkan surau kita ataupun masjid kita tidak dapat melaksanakan tuntutan salat lima waktu, berjamaah lima waktu, maka kita dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Sebab apa? Sebab kita dah buat masjid ni. Lainlah kalau tuan-tuan tak buat. Tak buat masjid tak apa. Tapi bila kita dah buat, pengisian dia itu tadi akan berpindah daripada hanya sunat muakkad dah apa. Kewajipan kepada kita untuk menghidupkan syiar Allah subhanahu wa taala sebab itu dalam kitab Fekah kata, kalaulah orang azan, dia tak pakai mic ni tuan-tuan, berapa berapa sangat dia punya orang yang akan dengar di luar daripada sana, dia punya radius dia itu tadi kecil sahaja. Tapi hari ini kita hidup, kita apa tadi apabila mikrofon berkumandang di luar, kita ambil kaedah umum, kita dengar sampai di rumah kita, maka kita kena letak diri kita, aku ini mewakili jemaah di dalam taman aku untuk menghidupkan satu fardu kifayah. Bapa, takut barangkali bila pekat dengan azan, tak ada orang datang. Bila tak ada orang datang, solat berjemaah tidak dihidupkan di dalam tempat-setempat yang kita berada. Maka termasuk di dalam yang Nabi SAW kata kepada kita tadi, saksilah mereka ini sebagai orang munafik. Kita dah penat-penat buat, tetapi penghayatan itu tidak boleh dilaksanakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah الله صلى الله bersabda kata Nabi wallazi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma ukhalifu ila unasin la yashhaduna al-asha'a ma'ana wa fi lafdin lis salah fa ahriqa 'alayhim buyutahum bin nar wa 'inda ahmad lawla ma fil buyuti min an Yajdu airqan saminan atau mermatin hasanatin lishahad al-ghshah magana. Maksudnya demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya. Sungguh aku telah berniat untuk menyuruh orang mendirikan solat sehingga berdiri tegak. Kemudian aku akan berpaling kepada orang yang tidak menghadiri solat ashar bersama kita. Dalam satu lafaz yang lain, lissalah. Maknanya sama ada Nabi sebut perkataan ketika mana salah insya' ataupun salah dalam bentuk umum. Maka akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Sedangkan menurut riwayat Ahmad, jikalau bukan kerana adanya wanita dan anak-anak di rumah tersebut demi zat dan ku berada di dalam kekuasaannya. Seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahawa ia akan mendapat sisa-sisa daging yang gemuk. Atau dua buah kaki, kambing yang bagus. Menyuscaya dia akan menghadiri solat isyak bersama kita. Jadi hadis ini tuan-tuan. Rasulullah berhasrat untuk membakar rumah orang yang tidak datang solat berjumah. Ah. Lalu kata ulamak, kalau lah Nabi SAW pernah melakukan demikian, itu merupakan solat berjamah itu adalah wajib. Tapi Nabi Ibn Bakar, tak ada dalam rakyat mengatakan Nabi Bakar orang yang tak datang solat berjamah. Jadi, apabila Rasulullah menyebut perkataan demikian, maknanya Nabi nampak penghayatan solat berjamah itu satu benda yang besar. Sahabat yang tak datang, maknanya mereka ini bermasalah di dalam kehidupan mereka. Bila mereka bermasalah dalam kehidupan mereka, tidak ada cara lain sama ada. Dulu dia hanya ada orang yang solid iman mereka kepada Allah ataupun golongan musyrik dan golongan pertengahan ini yang namanya nifak. Jadi cara nak memahami mereka, nak mengenali mereka, iaitulah dengan solat berjemaah itu tadi. Jadi Rasulullah SAW sebut dalam hadis ini, tuan-tuan. Aku berhasrat untuk berbuat demikian. Tapi bimbang, takut nanti... Yang tak datang bapa sehingga menyebabkan rumah ini terbakar anak, isteri dan di rumah. pada sini para ulama mengambil setimbat asal hukum berjemaah ini tuntutannya. Kepada siapa? Kepada golongan lelaki. Tuan-tuan tak boleh jadi masyarakat mana sebahagian masyarakat kita. Dia hantar wakil isteri yang datang solat berjemaah. Dan ramai tuan-tuan. Di kalangan wanita muslimah kita pada hari ini kan. Saya tengok pagi pagi masjid teras jendang perempuan bawa kereta pergi sembahyang solat berjemaah. Kita husnuduan lah barangkali dia ni laki mati kan. <laughs> Maka dia datang seorang. Tapi asal tuntutan demikian bukan demikian. Asal tuntutannya adalah kepada golongan lelaki macam kita ni. Dalam perti kata kalau sebelah sana muslimat tidak ada pun dah terlaksana tuntutan yang dinamakan sebagai syiar Allah SWT dalam melaksanakan tuntutan berjumah. Habis golongan wanita nak datang ada masalah ke? Tak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang golongan wanita. Bahkan dalam satu hadis Nabi melarang para sahabat menghalang golongan wanita, la tamna'u ima Allah min buyutillah. Nabi kata jangan kamu halang golongan wanita untuk mereka sama-sama beribadat di dalam rumah Allah. Yang paling penting ruang yang ada untuk mereka itu sesuai dengan apa tadi kedudukan wanita kalau kita tak boleh bagi ruang itu tadi tuan-tuan maknanya satu ruang in kondusif untuk golongan muslimat tidak ada pada ketika itu golongan wanita tidak boleh datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala tapi hari ini saya rasa dah kondusif, ekon pun ada sebelah diorang kuliah yang berlaku pun sampai ilmu ini kepada diorang dengan begitu mudah maka hukum itu tadi dah berbalik kepada asalnya tidak jadi salahnya, cuma itulah yang berlaku macam saya sebut tadi asalnya kepada golongan lelaki. Jadi bila mana golongan lelaki ini tak datang dan dia tidak ada sebab pun, inilah yang akan menjadi petanda kecil kepada sifat-sifat munafik itu dia bersarang dalam jiwa kita. Bila bersarang dalam jiwa kita tuan, -tuan dalam sebuah hadis yang saya quote dekat sini hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Ka kata innal munafiqina alamatun you arafu an orang munafik ini ada beberapa petanda yang boleh dikenali mereka ini di antara petandanya apa tuan-tuan nabi kata tahiyyatuhum la'nah apabila mereka ini memberi salam kepada kepada kita tetapi pada hakikatnya mereka mencelah kita kemudian ghanimathum gulul pada zaman dulu kalau mereka mendapat renimah di dalam peperangan, sebenarnya mereka mencuri di dalam harta dalam rempasan perang. Sebab apa curi bantuan? Dia pun tak hadir dalam peperangan. Tapi bila renimah dibagi, dia kata ini bahagian dia. Sedangkan dia tak ada pun di dalam peperangan. Maka Nabi kata renimah yang dia dapat itu adalah gulul. Yang harta curi yang akan membenamkan diri dia di dalam api neraka. Kemudian yang ini masalah yang yang kita bincang dalam bab ini. Nabi kata, لا يقربون المساجد إلا هجرا. Golongan munafik ini, sifat munafik ini adalah mereka yang tidak pernah sekali pun pijak ke surau. Kalau sekali-sekala tu, Alhamdulillah kita rasa selamat lagi. Tentuan kalau boleh datang dua solat fardu berjemaah di dalam jemaah kita, itu dah kira lebih baik daripada langsung kita tak pernah nampak batang hidung. Besok bila kita nampak, bila berlaku kematian, cepat-cepat dia datang cari itu imam, datang cari apa pegawai masjid untuk nak uruskan jenazah itu ini dan sebagainya tapi masa dia hidup mana tidak pernah kita nampak batang hidung dia untuk sama-sama bersama dengan kita lalu kata nabi la yaqramu dal masajida illa hajroh tak pernah langsung pijak ke masjid wala yaatuna as-salata illa duburah yang ni pun kita bimbang juga kadang datang tapi bila datang apabila imam dah duduk tahiyat akhir baru dia sampai wala yaatuna solata illa dubarah mereka hanya datang menunaikan solat apabila solat ini dah duduk hujung-hujung eh tuan, tuan bila azan berkumandang dia rileks macam tak ada apa kan buat dia tahu lepas azan ada masa 10 minit sempat untuk dia mandi masuk, masuk tandas itu ini dan sebagainya kemudian dia pula tahu karakter imam imam satu dia jenis sembahyang panjang wirid panjang imam kedua jenis sembahyang laju semua duduk lang kepala dia bila duduk dalam kepala dia, apa jadi? Orang yang sebegini. Yang Nabi kata, Wala bila dia datang, sifat dia itu selalu kenal. Orang yang macam ni dalam jemaah mana pun, tuan-tuan dan perempuan, ada karakter yang macam ni. Tapi janganlah tuan-tuan pergi, tala dia kata, kau aku dengar usaha cerita kau ni munafik betul. Lah. <laughs> Kita cerita dalam bentuk umum. Siapa yang makan cili itu dia rasa pedas lah. Kan? Tempat saya pun ada, tempat tuan-tuan pun saya rasa pun ada sama. Baik itu Nabi SAW salah satu daripada kaedah sunnah yang diajarkan kepada kita. Apa dia? Nabi SAW tidak akan mengangkat takbir, melainkan apa? Saf ini jadi dah jadi sempurna. Orang dah duduk dalam saf daripada depannya sampai ke belakang. Dia dah bersedia untuk nak mengangkat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kita kalau buat macam tu, imam buat macam tu, hak jenis sembayang datang, sembayang lambat ni, dia akan dapat satu lagi ilmu baru daripada tu imam tu. Imam ni tak angkat takbe, melehingkan apabila sah dah sempurna, menjadi penyebab kepada dia untuk dia datang lambat. Saya, apa tadi, 10 tahun, 11 tahun saya duduk dekat Syekh 15, juga mengimamkan solat um, pada masa-masa tertentu. Saya ubah trend tuan-tuan. Dulu kan kita kadang ada jemaah dekat luar belum masuk apa semua. Kita dah angkat takbir. Tapi kali ini tak boleh. Kita kena ubah. Orang kata apa, biar betul-betul jemaah kita ini dia melaksanakan sesuatu itu tu berdasarkan kepada ilmu. Jadi jemaah pun rasa kalau saya naik jadi imam saya tak akan angkat takbir. Melainkan apabila saf dah sempurna. Ya'ni para jemaah dah masuk duduk dalam saf, dah rapatkan saf. Baru kita angkat takbir. Apa satu kita nak jaga fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam. Yang kedua kita nak mengelakkan diri kita daripada kita membiasakan diri kita yang nabi kata la yatuna solailah dubarah. Dia kalau datang sembahyang ni confirm akan datang lambat. Ini juga sebahagian daripada tanda ataupun sifat orang munafik. Kemudian kata nabi mustakbirin la ya'lifuna wa la yu'lafun. mereka ini adalah orang yang suka mendebik dadah. Yang ini kalau bercakap, selalu orang kata apa menaikkan diri dia, merasakan diri dia hebat. Yakli fuun, nawalayu ulafun. Dia nak orang berkawan dengan dia, tetapi dia tidak ber tak suka untuk nak berkawan dengan orang. Kan, ini juga salah satu daripada sifat munafik. Dan kata Rasulullah, khashabun bilail. Orang munafik ini adalah khashabun bilail. Dia ibarat tunggul mati pada waktu malam. Apa maksud tunggul mati pada waktu malam? Para ulama mengatakan khusyubun bilail ataupun khasyubun bilail ini dia jenis malam ini tuan-tuan tak aktif, yakni tidur sampai tak semayang. Ini sifat munafik. Baik itu kita baca dalam dalam kitab akhlak. Makruh tahrim seandainya kita tidur selepas daripada maghrib. Bababang, sebab kita ada satu lagi tuntutan fardu iaitu salah isyak. Tentang kalau penat kerja sekalipun, balik tidur lepas maghrib, kena pesan dekat isteri, abang tak sembahyansyah lagi, nanti tolong bangunkan abang untuk sembahyansyah. Tujuannya apa? Adalah Rasulullah SAW nak ajarkan kepada kita, jangan bagi ada sifat nifak ini dalam jiwa kita. Bila ada tadi, dia akan jadi khasyabun bin lail. Orang yang jenis waktu malam ini dia tidur. Kemudian, sahabun bin nahar dan kata Nabi SAW, malam tidur siang apa dia buat dia gaduh nak berbalah dengan orang kan kalau duduk dengan dia, ada kopi ke kita pakai kalah, dia pancung kita rapat ini sikap munafik walaupun dia belanja kita makan tapi kita kena dengar cakap dia kan, apa yang dia tuang dalam kepala kita, tak kisahlah sama ada benda politik ke, apa ke kita kena follow dia tak boleh tak boleh tak boleh bangkang dia ini yang ditemukan oleh Rasulullah sebagai sahabun bin Nahar. Sikap dia suka berbalah, suka berbantah, nak dia menang. Ego itu tinggi tuan-tuan dan perempuan. Maka kata Nabi SAW itu sebahagian daripada petanda, ciri-ciri untuk kita tahu um, golongan munafik ini tadi. Kemudian kata pengarang dengan demikian barang siapa yang meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur syar'i bererti ia memiliki salah satu daripada karakter nifak. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari perilaku yang demikian. Yang dimaksudkan sebagai udzur syar'i itu tadi apa? Udzur yang diberikan keluasannya di dalam syariat, yakni agama kata dia tak tak patut hadir. Macam orang buta tadi yang kita cerita pada tuan-tuan dan puan Dia tak ada orang yang boleh nak membawa dia datang solat berjemaah. Ataupun memang dia uzur. Tak boleh dah dulu boleh memandu, dulu boleh berjalan kaki tapi hari ni dia dah tak boleh dah. Maka ini termasuk di dalam Uzzur syar'i. Ataupun dia tidak berada dalam kawasan. Musafir kerja dia adalah walaupun duduk di taman kita tapi jarak perjalanan kerja dia itu tadi jauh tuan-tuan. Sehari dia nak kena menumbuhi perjalanan yang panjang untuk pergi bekerja. Ini termasuk di dalam Uzzur syar'i. Jadi selama mana kita tidak berada dalam kategori uzu syara'i ni tuan-tuan, orang lelaki bukan wanita, maka tempat kita ini adalah di mana adhan berkumandang. Itu tadi untuk apa? Untuk nak membuktikan diri kita ini bahawa kita beripada bukan di kalangan golongan yang um, sering meninggalkan solat berjemaah. Kemudian dalam hadis ni juga penting tuan-tuan. Apabila Rasulullah kata, kalaulah seseorang itu, dia tahu kepentingan solat berjemaah. Seperti mana um, orang yang diberikan kepada dia, irqan. Irqan ni maknanya tulang, di mana tulang itu tadi masih ada kesan daging. Pasti dia akan datang solat berjemaah ini, kata Rasulullah, walau habwan. Walaupun dalam keadaan dia mengesot. Nanti dalam keadaan dia dah tak boleh datang, dia akan berusaha juga datang. Lalu para ulama mengatakan, fadilat solat berjemaah ini besar. Dan saya rasa kita semua sudah maklum. Ada tiga riwayat yang sebut. Satu Nabi kata sama ada pahala dia 21. Yang kedua berapa? Eh, takkan tuan-tuan tak tahu. 25. Ataupun yang ketiga 27. Daripada 21, 25, 27. Yang 21 ini tak berapa kuat dia punya um, dalil dia. Di antara 25 dan 27 itu kuat. Maknanya kita solat berjemaah, kita dapat 20 fadilat solat berjemaah. Saya baca dalam satu, um, bukan baca, saya dengar satu ceramah daripada seorang guru. Cerita kisah uh, seorang tuk guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ini guru kepada Imam Al-Bukhari. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ni tuan-tuan tidak pernah sepanjang hidup dia tinggal solat berjemaah kecuali hanyalah satu ketika sahaja. Apabila tetamu bertandang ke rumah dia jadi disebabkan dia dia menguruskan tetamu layan tetamu ni tadi tuan-tuan sehingga dia terlepas solat Isyak berjemaah. Bila dah selesai dia pun keluar daripada rumah pergi tengok kawasan setempatnya sama ada di Basrah ataupun di kufah saya tak ingat dalam riwayat sebut dia pergi cari satu masjid kotlah ada lagi orang yang datang salat berjemaah lewat dia nak masuk bersama-sama dengan jemaah yang lewat ni tak ada pusing punya pusing tuan-tuan tak ada semua orang dah sembayang maknanya dah terlampau lewat sangat orang dah sembayang berjemaah habis orang ada ilmu ni dia berfikir dengan ilmu tuan-tuan dia tidak berfikir seperti mana kita yang tidak ada ilmu ni lalu apa terpampang di hadapan yang Nabi sebut fadilat salat berjemaah ini afdalu min salatil fadzi bisab'in wa ashrina salatan. Lebih baik daripada 27 kali ganda kalau seandainya kita salat berseorangan. Apa dia buat? Maka dia menunaikan salat insya'ah itu tadi sebanyak 27 kali. Yakni yang, yang pertama sebagai tuntutan fardu, yang lain diniatkan sebagai sunat ataupun qadak dan sebagainya. Apa Sebab apa dia berbuat demikian? Kerana tak pernah seumur hidup dia ketinggalan solat berjemaah. Kita ni yang sepanjang hidup tinggal solat berjemaah. Adakah kita fikir begitu? Kita tak akan fikir begitu. Allah benda sunat ya saya. Bukanlah kata Allah Ta'ala tak terima. Sunat ya. Benda sunat ini. rajin dapat pahala lebih. Tak rajin pun tak dapat dosa. Itu kita fikir macam itu. Tetapi bagi orang yang berilmu mereka tidak fikir demikian. Sehinggalah Ubaidillah bin Umar Al-Khawariri. Bermimpi pada satu malam dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala menunggang kuda. Dia naik kuda dengan orang ramai naik kuda. Tiba-tiba kuda dia ini dipotong oleh orang lain. Lalu dia kata macam mana kuda kuda aku ni boleh dipotong oleh orang lain? Lalu orang yang yang potong dia ni kata engkau kalah disebabkan engkau ketinggalan satu solat berjemaah. Kami ni tak pernah kalah walaupun diberi kuda tuan-tuan dan puan tapi dia tetap kalah disebabkan dia ketinggalan satu solat berjemaah. Jadi moral of the story ini kalau di antara tuan-tuan dan puan hari ini 50 tahun 20 tahun tidak pernah tinggal solat berjamaah. maka kita berusaha untuk penutup menjadi juga kekal dengan solat berjamaah tadi. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Moga-moga apa yang saya sentuh pada malam ini ada manfaatnya apa yang baik daripada Allah Subhanahuwataala. Segala kelemahan kekurangan daripada kalam ini saya sendiri moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعاصر. إن الإنسان لا فيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بس.